Zmano je režiser filma, ki smo ga videli, Igor Zube, ki ga lepo pozdravljam tu z nami. Zdaj imamo kar malo nehvaležno vlogo, da po vseh teh besedah, ki se bile izrečene v filmu, tudi mi dva kaj povemo. Um, najbrž si zadovoljen, zdaj, ko vidiš film, dobro se je poklopilo, ne? Uh, kaj? <laughs> Vse skupaj? se jaz. Mislim, da smo vsi uživali. Super. Um, zdaj pa, če grova k muziki, um, jaz sem danes dal dolg ced spet, v CD player, pa uživam. Vedno znova, ko ga slišim, um, se mi zdi, da je to ena muzika, ki um, ko enkrat slišiš, ti pač ostane, kateri jaz včasih pelem po avtocesti, pa se nabijam te komade iz dolgceta in se zraven povešem, te fuj gleda, zraven, ne? kaj si ja. ti v avto počneš. Mi um, je hvaležna tema, za posnet tako film, ko se ga ti naredil. Ja, lej, jaz moram reči, da v bistvu res, iskreno povedal, niti enkrat nisem slišal te plošče, razen pri montaži, ko smo montirali, ampak, ko sem pa pač slišal te komade, sem pa videl, da so del te, bi rekel, kolektivne zavesti, ne. Ja, so vse Se pravi, ne. jih poznaš od nekje, ne. Nisem pa nikoli plošče poslušal, ampak, kakšni komadi so dobri. Sem treba veli, da je tu dosti prepeval nekih, ne, dost uh, uh, klešo, studžiso, ja. tako ne. Ampak ja, dobra plošča. Kaj je bilo drugače, ko si se tako nekontaminiran spustil ta projekt? Nič nisi, v bistvu nisi bil del te pankrat, pankrati zgodbe, ne? Ne, ne, pankrati zgodbe ne, ampak post-pankovske post zgodbe. Se tu je en moj prijatelj, ki smo imeli včasih še band v Marimoru. <laughs> Mislim, da je šoban zdaj. Uh, ja, panka pa nikoli v bistvu, nismo ki uh, um, Najbrž si gledal um, film O troci sreče, ja, novovalovski, um, mislim, da je Igor Mirkovič ga ja, um, Tam je čisto drugače, ne? tam se je scena scene v Zagrebu, pa na hrvaškem loti iz tej perspektive uh -huh. osebne, izgradnje preko scene. Um, Ti je čisto drugače, pač nisi bil zraven. Ja, ja, ja. um, sem mi je pravno zdelo zanimivo, ko sem se jaz otroci otroci sreče, uh -huh. so se podobni kadri, ne, kopisujejo te hrvaški Novo ko so pankrti prišli, so si ostali brez um, besed, ne, en zid zvoka. Um, Zaradeva sem se zomnijo, kdaj kdo se bo spravel narediti film o pankrtih Treba vedeti, to je to je recimo, to, naslov tega filma je Glasba časovna umetnost ena, ne, gre za to je prvi iz serije filmov, petih filmov o petih nekih prelomnih slovenskih plosčah. In pankrti So bili ravno zaradi tega, ker mislim, da je neka obletnica te plošče in neka rej izdaja njihovih komadov, pa to, mislim, so se neke okoliščine, so se poklople v smeri odločitve, da pač gremo najprej delati to ploščo. A zdaj, če bilo, da nisi šel iz vlastnega zgiba, kdo te je pa napeljal k temu? Uh, pač, oni prijatelji moji, ki so vedeli, da v film tako vzgledal, <laughs> so želeli to delati. Se... Pomega, da je bil scenarij naren, ne? Ne, ne, ni bil naren. Bila, bila je tema dana, potem scenarij sem se že kar jaz precej omešal, ravno z, zato, ki sem hotel imeti neko zgodbo o človeku, ki ga je ta plošča spremenila bolj, kot samo ploščo. Ne. Se pravi, o, imeti neko okvirno zgodbo o nekem človeku, ki je ki je to poslušal, ki je to doživo, in ki v bistvu še zmeri to živi. Ne. Predvsem me je zanimala bolj ta, bi rekel, neka spontana energija, pa kreativnost panka, kot kar pa sam pank. Hmm. Recimo pank v, neki, v, neki, v neki, nek sinonim za nek kreativnega, spontanega, ja, to. Ne. In ste imeli vse skozi v glavi, da naredite tak zelo kratek ekstren. Mislim, ni veliko daljši kot cela plata, ne? Uh, za... Daljši je za 12 minut, je pa prej pre rekel LP film, to pomeni long play film, ne. Ja. To je poseben žaner, v bistvu, nekak, uh, sem jaz želel, da je ta žaner, se pravi long play film plošča film, ne? Da ti plošča diktira film in... Uh, in... Uh, ja, tudi plošča diktira to montažo in to, bi rekel, vse, vse to. Vizualno. Se pravi gre za, za gledanje plohče, za gledanje zvoka, no. Bolj, da, da tudi doživljaš film na nek način, kaj da bi poslušal ploščo. Najbolj, podobno je kot video spod. Ne? Ti veliko video spote delaš, pa se najbrž te izkušnje pokrijejo, ja, kako delaš video spote, kako ja, ja. si je tale film. Precej, precej. Pa, pa, v bistvu, hotel sem delati trash film. Trash film pomeni isto, ker, ne vem, tudi punk ta trash zvok, ta, ta neposreden, spontan, surov. Ne. Tudi tukaj recimo, kamera, montaža, vse zvoki, vse zelo trash, zelo ulično. Ne. Ne, če bi delali kakšno drugo plovče bi stvar izgledala popolnoma drugače. Ne? Če bi delali Pink Floyd in Dark Side of the Moon, bi verjetno postavili 12 kamer na mir, dokler je še bil tam, kjer je bil. A, bi spostavil nekaj ljudi, ki so sodelovali tukaj? Pa na kakšen način ste delali? A, Misliš, te, ki so nastopili notri, ali ekipa? Ekipa. Kdo je zadi stal? Ja, ker je bila špica prekinjena. Ne? Zdaj, bi rekel, zelo pomemben faktor, moj, moj sodelavec in ta, ki je v bistvu dal osnovno inicijacijo, je bil Igor Bašin. On je bil tudi rednik sobotne noči prej glasbeni. On je, bi rekel, dosti fan te plošče. In on je dal nek osnovni impuls, potem so pa začeli pač skupaj razmišljati, kako bi to naredila potem. Uh, zdi se mi grafika dost pomemben uh, element, uh, noter deluje, ko se že piše, Jure, ne vem, ko se mi <laughs> Potem uh, trije smo snemali ves čas, naj jaz sem montiral tudi, uh, uh, uh, torej montažer sem bil jaz, uh, uh, uh, velosti operater je bil Marko Turšič, pa postprodukcija slike snemali smo trije, uh, uh, Bojan Jantol, uh, Ja pa, kdo je bil še tretji? pa sem, se bom spomnil, bom povedal. Predvedem pa, da ste se v prvi, v prvi fazi tega projekta odpravili po celi jugi. Aha, vi, uh, vi, Viktor Bretoncel je snemal, kinoteki slovenski. Um, da ste se v prvi fazi tega projekta odpravili po celi jugi in poiskali vse te ljudi. Koliko jih je uh, bilo?